بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليمن كثيرا تجد فالنريمت لافدريمت اهضريمت اتقون الله تبارك وتعالى اتفال اندرويم وتنبيت انديم دفالي اكرقويم Dhe Allahot, wasallam, bi tij, bi shoket, dhe në lavdat e bekimete të Allahut të qofshim i Muhamedit sallallahu aleihi ve sellem me familjen e tij, miqët dhe çdo ata që ndjekën rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrodhës besimtar atë sodiemin në këtë ditë bekuar ditë jumaje, da do të vazhdojmë si zyqënisht me njerërat të shkurtër njësa kshida dhe porosi mrenda kuës që e kemi në dispozicion dherën e zonën në namazë dhe gjëmasën. Kemi përmanë në disa erët të nëruar dhe zërse nësi besimtar e kemi për obligim që jetën tonë dhe kohën tonë të shrujzojmë për të miren tonë. Duhë që të punojmë për atë që nga garanton dobi, duhe që të angazhohemi, të largojmë dëmin dhe rëzikun nga vetja jo. Dhe gjdo njëri që shtu punan, po aja qëllan, a nukja qëllan, është pun të të tërë. Gjdo njëri me angazhim në ti që e ndërmeni dhe këse votë, të nëtonë me si vëtjëra ha ti, e dobi. E dënë me i largojmë nga vetja ti problemet e rëzikët. Po në këtë përpje e ke njëri, aja qëllan, a nukja qëllan, Ne si besimtar, na mjaftan vetëm që ti përmbami udhëzimit Zotit edhe të punoj. Këtë gallen, a jaqëllojmë, a nuk aqëllojmë, pasë nuk e kemi mo. Nga simit bindë, do se për dirësa na, e ndi e këmë udhëzim në Allahot, gjithë jaqëllojmë. Përshka këse udhëzim në Allahot gjëllëwale ashtë, i vetëmi që garanton dobinë e kërkuar dhe elërgon nga njëriu rrezikun e duhur. Rrezikun që njëri duhet të larguar prej tij. E për të arritur këtë ka tema shumë të ndryshme që ne duhet të mirëni me to. Tema të rëndësishme që na mësojnë ku është dobia, na mësojnë ku është dëmi. Tema që na mësojnë se si arrihet kjo dobi qërë ujtë këtë dobi e tjera e tjera. Për këtë kemi marrë disa legjërata i kujtojtë për odzimin, këna fol odzimi, sartë rëndësishëm, si arjet odzimin, nga se është më rëndësime, ku një odzumë, nëse një nuk është të odzumë, qëka është, i humbur, i devjumë, e kësh garanton odzimë bat mirë, së fjallë Allah Gjellarualë, askosh. Për ndajë, Ne even e takon që të ndjekim fjarën në Zotë Gjelle Huala edhe me vetë këtë ndjekje, me vetë këtë zbatim të urnëve të Allahu Gjelle Huala ne garantojmë uldhëzimin. Më mbedi kër ime të uldhëzuar, në reale është i miljar dhe vijimet. I miljar dhe vijimet. Andaj Allahu Gjelle Huala kër e ka cilsu dërguarën e thit një orë të madh Ibrahimin alayhis salam. Kush Ibrahim alayhis salam sieka për mend Allah Ibrahimin kur ka thon hanifen musliman. I ka thon dy cilësi. Ka përmendë të tjera por në këtë rast dy po duhet të përmend. Hanifen musliman. Hanif çka është hanif? Hanif është diçka e pastërt që s'ka njolla, diçka një aq e kulluar që duke deri në fund s'ka asnjë paqartësi ku dha hanif është ai që nuk merr, do të thonë, ai që është në të kundërt të keqes. Hanif. Do nëse nëse nëse mos besimi është këtë an, Ibrahim e është në të kundërt të mosbesimit. Këtkë. Nëse është mëkati këtë an, Ibrahim e është në të kundërt të mëkatisë atë. Në më ai edhe keqja kur nuk takon. Gjithmonë është në të kundërt të të keqjes atë. Shikao që e ka përshu Allah gjelloni bregjme në hanifën, në hanifën në të kunder tërë në në kur u dhe e ti nuk zatit me u dhe këshia, kur? Pse? Muslimen se musliman është adhe njëri usama musliman që është sa me i përkushtuar uzimët islami që është aqma të i për lartë të këshia vështë, aqma të i për punëve të dëmëshme e për rëzikshme është. Kështu Allah ka përmanë për, për Ibrahimin alësëm. Dhe edhe ne si pasuas të Ibrahimin alësëm, e pasuas të Muhammedit s.a.dëllahu s.a.m., edhe ne, realisht, duhet t'jemi kështu. Përndaj, angazhimi jonë i vazhdo u shumë, është të që gjithmonë të kalim rrugën nga akira te mira, nga devjimi te uzimini, nga mkatit te pendimi, ti do kalu rrug. Ku do te, mostrado ka gabimisht jena rrug te keqe Hanifan. Me kalu atje ne te kunderton. Qe mesneve edhe te keq ne pas distance. Nuk duhet besimtar me majt anen te keqes, kur po mekon ne te kunderton. As nuk jamon anen padrejsis, jo ne te kunderton. Asë nuk është nga në mëkatit, ja është, të kondërë të. A ne dojë gjithmonë njëri me e kontrolu vetën. Ku është? Në kënë është? Ku i të pja bënë argatën e ku i të pja bënë shërbimin e kështë i mëratë? Në kënë gjithmonë me e kontrolu vetë vetën. E me qëka me e kontrolu, me qëka me e matë ku jam, me odëzim. Ku është uzimja latë o shëtu? E nërë patë muzimja latë ku jam mëne? Nës në distancë nga uzime, dohet me ukrytë e uzime. Do më thonë, ndrëzër, nuk dohet me pas distancë mësneve dhe uzimit, por me pas distancë e lërsi mësneve dhe dëvijimit, e mëkatimit e kështë më rap. Sa ma tepër e minimizujmë distancën mësneve dhe uzimit, imit sigurët. Sa ma tepër e rritim distancën mësneve dhe keqës, imit sigurët. Sa ma tepër në dohet e kondër ta, jemi në rëzikë. Që kjo regulli? rregulli, kur jenë rrezik, e kur jenë rrezik, o që kjo? Që kjo është rregulli. Dhe edhe njëri, so më afer, që është, për shambull, njerëzve, dashamirve, më i sigur të është. So më larkë që është, më i pasikur të është. Andaj, kjo është siguria, në dunjohë. E qyshë dna të nërnozër mundemi që me minimizoj çfarë aktivitete na duhet me bo, që dhe të bëjmë. Cë është ai projekti i jetës tonë që thuhet sa që me të e zvoglojmë distancën mes nëve dhe udhëzime, gjithmonë nëzim jemi, jemi dhe e rritim e maksimalizojmë distancën mes nëve dhe mkatimit. Pas udhëzime të ndrozë tema arrancesh më yon edhe na e adhurimit. Adhurimi dhe Allahu të barek o tëra. Fjalla, adhurim të ne përdoret në shumë raste. Nga njerë përdoret mirë, nga njerë përdoret jo mirë e kështë më radhë, po ne për e përdorim që me kuptu për qëfar teme buat fjallë. Për ndryshë, në gjuhën e fesë, në gjuhën e Kuranit, në gjuhën e Muhammedit s.a.ll. Adhurim e kamnin e ibadat, ibadat, edhe një e përdurim, me boj bandet zotin e për. Mirë, për në përkëthim është adurim. Në qka që, në më hon, me, me, me përkushtim i nështruash, me respekt i përullesh, edhe pse, adurimi ka kuptime e ndë me të gjera. Pra në tema ju në që nga sëtë e në vijim disa gjumon me rrë dhe gjëtë, adurimi. Këmë gullë për uzimin si teme madhe, ta gjithasin për adurimin. Nga me fillu me këtë tem, mas pari fillu me të kuptimi adhurimet, nëse, nëse të pytë dikosh, kë e adhurani ju muslimanit, qka i themini? E adhurëm vetëm Allah. Nga se nga njëre, dëmohon njerëzit, jahuqin. Thojnë musliman të adhurën Muhammedin, një avë. Në nuk e adhurujmë në Muhammedin në sall së sëllëm. Në e pasojmë në Muhammedin në së sëllëm. A më nuk e adhurujmë. Në nuk e adhurujmë qabën. Në qabën që sillëm e atëve kër shkujmë. Në qabën së adhurujmë. Qabëja është objekt. Pitullove, pigurve. Në nuk e adhurujmë. Por në shkujmë në qabën, më adhuru Allahun, nga se Allahu Zoti i qabës, në kathirë me shkuatje. Andaj, na nuk adhurim asë kë për salahut. Absolutisht. Dhe asë një element, asë një njësi që ka dhe me adhurimin, nuk ja kushtojim asë kujt për salahut. Asë kujt. Ka shmërënësi? Nga se në këtë pikë i midveçantë, nuk gjenë, nuk gjenë. Nuk nuk është qëfë që i përbuna vetës, është realitetë në folq të marr argumente nuk gjen me fytyr tokës besimtar që e kanë adhurimin kaq të pastër ndaj Zotit si muslimanë nuk ka në njirin më dashur të Allahut dhe më dashur ton i themi njeri thrap as nuk japim tipare hinore as nuk e adhurojm as nuk e lutim jo jo Të e kemi të qarta, shumë, kemi të prera. Ne i musliman adhurojmë vetëm Allahun. Andaj thimë, la, ilaha, illallah. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë asë kush pas Allahun. Meqë, Allahun një. Asë kujtë të drejtë. Dhe ato që ka Allahut i takon nga adhurimi, nuk jajapim asë pejgamberve, asë me lajkeve, asë kujtë për njerëzë. Kur të qofsh në ta? Absolutisht. Këtu e një kemi të ndara shumë mirë. Në edhim zoti kush është, edhe që ka i takon zotit, edhim krijesat kush janë, i dim pastaj me i gradu krijesat, pe i gambertën më me vlerë, pastaj djetarët, pastaj, i kemi këto pun shumë të qarta. Edhe të sesë kategori, i dim se që ka i takon nga obligime që i kemi në të tjurë edhe të drejtat. Edhim shumë qartë. Nasi përzim senet, s'pako si përzim në bindje tona, si përzim në mësime tona, a i përzim njetën ton, pas ta është tjetër të jetim kë qështjel. Po ne i këtë pune kemi shumë të qakë, vetëm Allah në gjellore adurojnë. E qka është adurimin dhe Allahut? Si du të me kuptu adurimin dhe Allahut e bare këtane? Në rëzër Islami mësimit e ti në mësën që Ne gjithë mund Do t'jemi t'lidhër me Zotin Ma dje, gjdo moment Kër besimtari nuk është i lidhër me Zotin është moment kritik për besimtare Qoët gaflet Qoët huti Qoët habi E njerin habi mund bëndë dhe pri me jotë mira Prandaj për me qenë Izgjuar i vëmendë shumë do të me qenë në adhurim. Mirë, po kjo adhurim, tash me qenë kështot, namaz i kryet, agjerimi kryet, qka po i bika me konë në adhurimi. A ka mundësi një njëri, të në vëzët, a është e mundëshme, 24 orë me konë në adhurim, veq i badet me bo, a është e mundëshme. A e në kështë mundësia 24 orë, Tanë jetë në ti, asë një moment, asë një qasë nga jetë e ti, mos me i shkuja është adhurimit, a, a existon kë mundësi? Po. Tek të këtë tjërët është e pamundëshme. Përshka këtë, do me thonë, kuptimit të kufizuar të adhurimit. Ndërsa, qka është adhurimit të këni muslimanët, Qëka i bjenë me adhuru, Zotin Gjellë Gjegaljo? Të në rëzër, rëzë djetarët tanë ka një apë përkuvizimin nga më të ndryshmet për adhurimin, por të gjitha si dhe në rëzë elementve të njëta. Dalojnë ka pak formulimet, dykush pak, pak më gatë, dykush pak më shkurtë, por kur i analizanë dhe i krahësanë, nuk dolin largë njëra tjetërës. Andaj të adhëgjoj mirë se qëka është adhurime, që të kuptoj mirë njëtën tonë. Nga se tashtë që këj adurim, që këj kuptim i adurimet, do tjetë, do tjetë organizatori jetës. Shëqërusët, tanë jetën tonë atëm. Tanë jetën tonë e komikonë që këj shëqërusët. Për ndaj e këj mundësi me unjohët me shokën e jetës. E këj mundësi. Me shëqërusën e jetës. Këshë është? Qëshë me me gjithë mon i shëqëruar ma adurim, kër mos më nda do që kuptoj drejt. Tash. Cili është kuptimi i adhurimit? Kuptimi i adhurimit është që besimtari, besimtaria, non, tia për shtat çdo fjalë, dhe çdo vepër, dhe çdo bindje asaj që Allahu gjëllëuala e ka kërkuar për ti dhe është i knaqëm, dhe të largohet e të braktis, gjdo fjal, gjdo vepër, gjdo bindja për besim, që Allahu ka kërkuar më ulargu dhe Allahu nuk edhe. Që kjo është të dërimi. Që kërë gjdo fjal, gjdo bindja, atinë so fjala është, atinë so bindja, so mendimet janë, so veprimet njetë janë, E na tash duhet krejt jetë në tonë, po me arrit me koordinu në binart e udhëzimit. A është e mundshme? Po. Të marim bindjet e brendshme. Një riu beson gjërat saktuara, ka bindjet saktuara. Na tash duhet të bindit që kemi, besimet saktuara që kemi, duhet me i duhet me i këfytek odzimi, që kemi më të teme odzimit, me i këfytek fjallë Allahot, se so që atje e dim që ka dhe në Allahot, na me Allahon s'flasëm, kur kosh mu Allah si folë kërkuna, mu ka marë fonda e pun, për njerëzve, zahaj, Muhammed e zëmë ku një fondit, e ku e dim që ka dhe në Allahot, e dim të kë fjallë Allahot, Dhe ne duhet që bindje tona që i kemi, me i kontrolu me fjallë të allahët. Qështu të në besoj, a në regull? Po. Qështu të në menoj, a në regull? Së në regull? Heqe. Që këj proces i pastrimit, që këj proces i ndërtimit të blenzëm, është adhurim. Dhe më thonë, na besojnë në me lajke. A i të na po? Ju. Asë nuk na duhet me i po. Pse? Pse? Nga se Allahu i ka përmen në Kur'an Ne këna besun Allahun Edhe dim se fjallë Allahut është sakt Allah i ka përmen në melaket Ne besëm në melaket Kur ne besëm në melaket Që kanë dudë, adhurujmë Nën ti kur të besën melaket Ti adhuran Ti e kepo në uhin arihi sallam Ju jo. Mosën e alë qëmë, e taku me ta Ju jo. Asë Muhammed e zëmë se këna po A ma besojnë bindë shumë se kanë qenë pejgamber, kanë qenë të nuk, si me i po? As të durë me i po? Besimi ju në pejgamber, është adhurim. Nën ti Allah në e adhuram, kur besojnë nga që Allah u ka të blorë me besojnë. A po, mirë, ka një venë, një caktumë, një, një guri, njësë shkojnë atje edhe, Për shembull, nje skuletë dhe lutën. I fërkojnë teshat, e cmutet edhe kur ti veshai sharohet. Ka bindje kështu të njerëzve, ka kështu bindje të njerëzve. Për shembull, gruaja nuk mund mbetë shtatzanë, jaqyni tesh dikun, me një diçka një caktuar e fërkojnë për atë burrë, edhe thojnë tash jeta e ta. Për shembull, njerëz gojnë këto. Ka bindje kështu. Hadi po testojmë kët bindje me shpallin ton. A gjemë që zbanë Nuk banë në shku të gurë Do të veqë Allah në madhuru Kështu s'ka bo Muhamedi s'asallem Asna kam su më shku kështu Qëka i bjenë kja Do të më largu Kër unë e largu në apipëti në dhendeve Unë e adhuraj Përshë adhurimi së shveq me vepru U që më falë Edhe menimi është adhurim Edhe besimi është adhurim Unë e besaj Unë e besaj në gjennet Aja ke pa jo së këm pa Ama pse besaj? Pse Allah u ka thonë sa është. E, kër besaj gjennet në gjennetën, e në adhuraj. E dhe kjo është adhurim. Në kjo është adhurim. Pastaj fjalët. Kemi fjalët që të gjithë të dimë si janë adhurim. Subhanallah me thonë, elhamdulillah, është adhurim? Po, përmendi Allahot është adhurim. Por ka fjalë, për te i këtëre fjalëve që janë adhurim, për shambull me i thonë njërit të smut Allah u ta letësoft e të shëroft këtë e bën veç përsa Allah është i knaqë s'ki interes kurgjë asë e kime knaqë fillonin asë vistikun kurgjë që ta them me e bu një pun që Allah është i knaqë Allah është i knaqë Allah u të shëroft kër fjallë ose për shambull me thonë dikujt, a kinevoj me njimu, që këtu së përmena asë Allahun asë kërgjë, a me i thush pëse Allahu ashtë i knaqër, kër vlau i njimam vlau të vetë, ti i thush a kinevoj përndihim, ti i thush këtë pëse Allahu ashtë i knaqër, a është a dhurim? Po, a dhurim është, është a dhurim? Ti i thush dikujt rruga e marrë, ka lafshmirë, në thim njëri, rruga e marrë, ka lafshmirë, i thurë përsa Allah është i knaqër, me e daqsh të njërën vlautë. A dhurim? Ka i shpullim? Da unë krejtë do fjallë, që e bën njëri për hirtë Allahut, edhe e dinë sa Allah është i knaqër, e ka dhurim. Edhe mu u largu për i shdo fjallë. Pa shambull, me përgoju dikën, me apërmend është lloj kënaqësie jo opto largohu largimi nga pergojimi është adhurim çe edhe edhe kur flet adhuron po edhe kur sflet adhuron adhurimi nuk është më fjalë po adhurimi është në heshtje adhurimi është në pohem si besim por është edhe më e më është të folur adhurim edhe është heshtje adhurim a pse kë kjo është adhurim Edhe kur të full, adhuran, edhe kur nuk full, adhuran. Kur të full, fletës është adhurim. Kur nuk full, nuk full, pëse është adhurim. Nën tërë gjithë që gjith ka edhe, ful, written, edhe të fullri tënë, edhe heshtën tënë dhe e organizën kush? Të nësi Allah gjëllohen, adhurimi. A të besimtari për shamu dëmë këllë që ka mas pari menen, është Allah i knashin më këta, së është, nështë fali. A të shkërblen e Allah për gjithë mund ju, mos u mërë me ta unuhë jetën se pak e ki, shkurtë është. Nuk kena në krah, ka sapo na me u postë për piet në na, edhe me çësot se vapa ni kena burr që Allahot boll. E ne po me u, po rrugë do pun tjera u pas. Kena ku? Mund dom organizo. Shikoi çdo fjalë që e thu. A është Allah i kënaqur? Ai i sinqer për Allah. Shikoi në vësir. Ni Një njerë, kaluën, kaqë, njerë devash. Kaqë duke ngurbuk. Kanë kalu du të rrë vetë i ka honë, o, të bëhë të mirë, ka honë i mirë atë gjithë. Si ka honë, bërëm. Kanë kalu ata, masë i si ka shku në shtë një 50 metrë, kanë, o, burra, hajtë e bërëm. Ata i në këthuja, se ata i këshin postë, lazëm, mi thonë, këj bërëm. A ma u qërëritin e pse masë 50 metrëve. Në thamë, bëhë të mirë, të thamë mirë atë gjithë, ta në jëcëm. E të një mas dokuar e thë, hajde burim, pëse? Hëtë këmë tha të ju bufë mirë, apo? Mi ju thumë burim, e kështë hajlo të përzim, apo ju thumë burim për juve, a përzotin? Se, don, mi, apo ju thumë burim që të një më thuni që së në tha e në tha, apo? Dhe se e pashlej isa mirë, veç përzotin e po, pat, ata një hajde një. Apo, pashka këse, më në për ju do të bukën, o, kër pjohot, të marrë vëse vapin. Nëse bëjë pratet njerëz, ose fjallë e njerëzve shkanë? Njerëz një kanë quëtë gjithë shka me bërë, se vabë. Me fitu të këllatë e bare këta. E anë njerën me nëmë, qëtë fjallë, para me ndërni me konë, gjithë besimtarë, me krytë kontrolë. E adën Allah me shkuqë qëtu, e donë, i e cahënë. E adën Allah me këtë fjallë, a kom se vabë me fullë po për fullisë. Ski se vabë borë apënë. Një m që është të më organizuar, që, që kërë është adurimi, që është të a mund me kunis të ka të adurim, po vëllatë, edhe dhe primit për fondët me përmbjur, pa të mbindjet, ku që ka pohem, ka besë adurim, po ka muhem adurim, te gjuha ka, fjalë adurim, po ka dhe heshtë adurim, edhe të këdhe primit, po namazi është adurim, agjërimi është adurim, por njëri shkën në punu në punë, në delë saba, edhe mu këthy fit ton për rrokaj, rrugën e banfon. A mundet që kjo që shkon punë e kthehet e punën me kënaqësi? Mundet. Mundet. Pai pa me rrok, skogale. Se ka bujëri Allah. Se pse ai del me punu për hirr Zotit? Se Zoti ka thonë me punu, mos më as god dorën dikujt. Mos të fitu me haram, mos të ke shpërdorë. Ai bëhet i ndershëm, i ndërgjetsëm, i përgjetsëm e krym punën që duhet. E kamon në manet, i përbaat marrveshjes kontratës e fitën me djerës, Allahu a e dën fitimi me djerës, po, a e dën Allahu halalin, po, pe heramet, Allahu adurim. Čen, adurim. a dhurim, largot për heramet, pëse pëse Allah së dënë, a dhurim, që e në dhurim, bjen me flejt, e tash hojj, ku ka këtu, a dhurim, e edhe këtu ka kë a dhurim, edhe gjume ashtë a dhurim, pëse? pëse zotja e kalon për shimin, mundu me për po shumë me konë nesër me i fortë, me punu, së në shkojmë punë, po me dallashik pushimin tani fly, dua ne pavani upe pun. Edhe xumi bota adhurim avë. Kur bota për ijt Allahu te barekotalla. Kurpse Allahu ze vë knoçi. Ne zeta 4 orë u ne kontodrim. Veç dhe se aktivizon çit kuptim të, të adhurimit. Për ijt Allahut, ndëmën të Allahut. Krajt në të, të adhurim bot. Me laqet veç rrin të çrru. Të boseu ose kat shkon ti i adhurim. A ndaj ne do të shumë organizozo. Çikë të adhurim që kjo është të dhërimi jonë, që për frinë thashëm, dhe ështëm tonë, gjuhën tonë, tjashtëm tonë, dhe primit tonë, gjithë shka, jemi të organizuar në frimin e, u zime me të Allahu gjellë u ala, për të adhruve të më Allahu gjellë gjellë u alu, që kjo është islami, që kjo është feja, ndajna edhe venen i muinë, edhe vjetit në respektojmë edhe prind të respektojmë edhe më të vjetit të respektojmë edhe thmit kujdesimi për ta e edukojmë e mëshirujme edhe arktohemi, e gëzohemi e qeshime, gjitha këto pëse? pëse më rena kufive të Pse? Pse halalit që shkathonë zotë i gjëllë e vala me këtë kuptim edhe darës me ashtë të dërim, bon zotë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjithçka që bën nënra kufive të asaj që Allah e ka luajë dhe e don, ti na durim japsh. Në kjo është mundësia tashmë e madhe që gjithçka që ti bënitën tonë, me ushtor lidhë me pagu për Allah u në në në drejtë, në të. Allahu xhande wa na wazuf në rrugën e drejtë, na mundsoft Allah i malluar që jeta e unë të organizohet në frymën e këtij durimi. Çë për do lvizje për këtë çështje, në këtë duni ne të marrim shpëlim mëdhore që me të Allah na paguon ditën e gjykimit. Kjo është durimi. E pëse adhurimi do t'jetë teme jo në arshme, inshallah, pëse veç alohen madhuru, edhe disa pyte t'jera që do t'jarën përgjën, inshallah, ne takim në arshme. Ta është ka orkua e zonit, po e do gjemë e zonit pregatitin për gjumaj, inshallah. Të nëdozër ku është pak mëshi, është, andë i sotë këni mundësi, në bushtoni sofat, dhe t'lërojnë mundësi dhe përdozhin që vendhën, e di që do t'midhët prapë dikush, po ka dhe vend n Shë që gjithë të hapësë të të shrujëzëm, për të liru hapësë të për nëri dhëtë në zotë, jëshë për bëhëtë. U sallam ala Mohammal ala Aliho sallam ala sallam ala.